Містер Петерік прочистив собі горло. Цього разу старанніше, ніж зазвичай. «Боюся, моя маленька проблема здасться вам усім нецікавою», – сказав він тоном вибачення. «Після сенсаційних історій, що їх ми щойно вислухали. У моїй історії нема пролиття крові». Але мені вона здається цікавою та досить дотепною маленькою проблемою. І на щастя, я знаю правильну відповідь на ті запитання, які вона перед нами ставить». «Чи не є вона страшенно юридичною?» – запитала Джойс Лампрієр. Я маю на увазі лабіринти закону і заплутані справи зразка Барнабі проти Скінера 1881 року та інші подібні речі». Містер Петерік подивився на неї схвальним поглядом понад скельцями своїх окулярів. «Ні, моя люба молода леді, ви можете не боятися нічого подібного». Історія, яку я маю намір вам розповісти, надзвичайно проста, зрозуміла і доступна будь-якому дилетанту. Без юридичних головоломок, сказала міс Марпл, погрозивши йому своєю спицею для плетіння. Обіцяю, їх не буде, відказав містер Петерік. Я не дуже вам вірю, однак послухаймо вашу. Історію. Вона пов'язана з моїм колишнім клієнтом. Я назву його містер Клод. Саймон Клод. Він був багатим чоловіком і мешкав у великому домі недалеко звідси. Його єдиного сина вбили на війні, і після нього залишилася дитина, мала дівчинка. Мати померла при її народженні, а коли помер і батько, вона стала жити в діда, котрий щиро прихилився до неї. Маленька Кріс могла робити зі своїм дідом усе, що заманеться. Я ніколи не бачив чоловіка, що так безтямно любив би дитину». І я неспроможний описати вам його горе і розпач, коли у віці одинадцяти років дівчинка захворіла на запалення легень і померла. Бідолашний Саймон Клод був невтішний. Його брат нещодавно помер у злиднях, і Саймон великодушно запропонував свій дім для братових дітей – двох дівчат – Грейс і Мері, та хлопця – Джорджа. Але, будучи добрим і великодушним до свого небажа та племінниць, старий ніколи не дарував їм стільки любові і відданості, як своїй маленькій онуці. Він прилаштував Джорджа Клода на службу до найближчого банку, а Грейс одружилася з розумним молодим ученим-хіміком на ім'я Філіп Гарод. Мері, тиха і стримана дівчина, жила вдома і доглядала дядька. Думаю, вона любила його, але по-своєму, тихо і без показних емоцій. За всіма зовнішніми ознаками життя у цьому домі тривало мирно і спокійно. Я повинен сказати, що після смерті маленької Крістобел Саймон Клод прийшов до мене і доречив скласти для нього новий заповіт. За цим новим заповітом його статок, досить значний, мав бути порівно поділений між племінником та племінницями, по однаковій частці на кожного. Минув час. Випадково зустрівшись одного дня з Джорджем Клодом, я запитав його про дядька, якого не бачив досить довго. На мій подив обличчя Джорджа спохмурніло. «Може, ви змогли б навернути дядька Саймона на здоровий глуст?» Сказав він зі смутком у голосі. Його щире, проте не позначене особливого таланту обличчя було спантеличене і стурбоване. «Ці спіритичні сеанси завдають йому дедалі більшої шкоди». «Які спіритичні сеанси?» – запитав я, дуже здивований. І тоді Джордж розповів мені всю історію. Розповів про те, як його дядько став дедалі більше цікавитися цими речами і як на самому піку своєї цікавості випадково познайомився з американським медіумом Місіс Евридикою Спрег. Та жінка, яку Джордж не завагався охарактеризувати як шахрайку без сорому і сумління, здобула величезний вплив на Саймона Клода. Вона практично не виходила з його дому та знов і знов влаштовувала йому сеанси, під час яких дух Крістобел зустрічався зі здетинілим дідом. Я повинен відразу сказати, що не належу до тих людей, котрі ставляться до спіритизму зі зневагою та насмішкою. Як я вже вам сказав, я схильний вірити фактам і очевидним доказам. І, як на мене, коли ми подивимося на цю проблему неупереджено і об'єктивно зважимо всі докази на користь спіритизму, то в ньому залишається багато такого, що не можна назвати чистим ошуканством або недбало відкинути. Тому я знов повторюю, що не належу ані до тих, хто в нього вірить, ані до тих, хто неперед його відкидає існують певні аргументи на його користь, із якими просто не можна не погодитись. З іншого боку, спіритизм дуже легко скочується до обману і шахрайства, і у міру того, як молодий Джордж Клод розповідав мені про ту місіс Евридику Спрех, я дедалі більше схилявся до думки, що Саймон Клод потрапив у погані руки, і що місіс Спрех – мабуть, була шахрайкою найгіршого гатунку. Цей старий чоловік, хоч і мав гострий розум у практичних справах, проте був цілком безпорадним там, де йшлося про його любов до померлої онуки. Що довше я про це думав, то більшу тривогу відчував. Я любив молодих клодів, Мері та Джорджа, і я розумів, що місіс Спрег і з її впливом на їхнього дядька може спричинити великі ускладнення в майбутньому. За першої ж нагоди я відшукав привід, аби навідати Саймона Клода. Я виявив, що місіс Прег жила в його домі як шанована і дружня гостя, а коли її побачив, то мої найгірші побоювання справдились то була гладка жінка середнього віку, одягнена в барвистому та яскравому стилі. Її мова була засмічена жаргонними і лицемірними фразами, такими як «наші любі, що нас покинули» та іншими зворотами подібного штибу. Її чоловік також жив у цьому домі, такий собі містер Абсалом Спрех, худий і млявий суб'єкт із меланхолійним виразом обличчя і хитрими злодійкуватими очима. За першої ж нагоди я відвів Саймона Клода в бік і тактовно почав із ним розмову на цю тему. Він був сповнений ентузіазму. Евридика Спрех чудова. Йому послано її у відповідь на його молитви. Вона байдужа до грошей, їй досить тієї радості, яку вона знаходить у тому, щоб допомогти душі, котра потрапила в біду. У неї материнське почуття до маленької Кріс. Він почав ставитися до неї майже як до своєї дочки, потім став розповідати мені подробиці, як він чув голос своєї Кріс, яка щаслива вона тепер була з батьком та матір'ю. Далі розповідав мені про інші почуття, що ними ділилася з ним його дівчинка, і які видалися мені вкрай неприродними. Адже у мене були свої спогади про малу Крістобел. Вона особливо наголошувала на тому, що тато й мама люблять дорогу місіс Спрех. «Але!» – несподівано він урвав свою мову. «Ви глузуєте з усього цього!» «Петеріку? Ні, я глузую не з усього, аж ніяк. Свідчення деяких авторів, що писали на цю тему, я готовий прийняти без жодних вагань, і до будь-якого медіума, що його вони мені рекомендували, я поставився б із пошаною та довірою. Сподіваюся, ця місіс спрех має добрі рекомендації». Саймон поринув у справжній екстаз, заговоривши про місіс Спрех. Вона була послана йому небом. Він зустрів її на водах, куди виїздив на два місяці влітку. Випадкова зустріч, але які чудові результати! Я пішов від нього у препоганому настрої. Мої найгірші побоювання справдились, але я не знав, що можу зробити. Після тривалих роздумів і вагань написав листа Філіпови Гароду, котрий недавно, як я вже згадував, одружився зі старшою племінницею Клода Грейс. Я описав йому всю ситуацію, намагаючись, звичайно ж, бути якомога стриманішим у власних оцінках та характеристиках. Я вказав на те, до яких небезпек може привести посилення впливу такої жінки на розум старого чоловіка. І я запропонував познайомити містера Клода, якщо вдасться зі спіритичними колами, що мають добру репутацію. Я вважав, що для Філіпа Гарода це буде неважко організувати. Гарод не став боритися. Він розумів те, чого я спершу не взяв до уваги, що здоров'я Саймона Клода було дуже слабке, і як людина практична, не мав наміру дозволити, щоб його дружина або її сестра чи брат були позбавлені спадщини, на яку мали цілковите право. Він навідався до дядька своєї дружини вже наступного тижня – привівши із собою не іншого, як знаменитого професора Лонгмана. Лонгман був ученим найвищої категорії, людиною, чий зв'язок зі спіритизмом спонукав багатьох ставитися з повагою до цієї галузі знань. Він був не лише блискучим ученим, але і людиною бездоганної чесності та порядності. Результат того першого візиту був украй невдалим. Схоже, Лонгман говорив дуже мало під час свого перебування в оселі Саймона Клода. Там відбулися два сеанси, за яких умов мені невідомо. Лонгман поводився ухильно, поки там був, але після того, як він покинув дім Клода, то написав листа Філіпові Гароду. У ньому зізнавався, що не зміг спіймати місіс Спрех на ошуканстві. Проте, на його думку, ті явища, які вона демонструвала, не були справжніми. Він писав, що дозволяє містерові Гароду показати свого листа дядькові дружини, якщо він визнає це за потрібне. Та пообіцяв, що особисто познайомить містера Клода з медіумом бездоганної репутації. Філіп Гарот відразу пішов із цим листом до Саймона Клода, однак результат виявився зовсім не таким, якого він сподівався. Старий не на жарт розлютився. «Це все змова з метою дискредитувати місіс Прег, святу жінку, котру хочуть обмовити і зганьбити. Вона вже розповіла йому, як заздрять їй у цій країні». Адже і Лонгман був змушений визнати, що він не виявив ознак ошуканства. Евредика Спрек прийшла до нього в найчорнішу пору його життя, вона надала йому допомогу і підтримку, і він готовий боронити її честь, навіть якщо через це йому доведеться посваритися з усією своєю родиною. Вона означає для нього більше, аніж будь-хто інший на цьому світі». Філіпа Гарода було безцеремонно виставлено з дому, і внаслідок цього нападу гніву стан здоров'я Саймона Клода різко погіршився. Цілий місяць по тому він майже не вставав, і було схоже, що відтепер він залишиться прикутим до ліжка калікою, аж поки його не визволить смерть. Через два дні після візиту Філіпа мене терміново викликали до мого клієнта – і я поквапився прийти до нього. Клод був у ліжку, хоч я нічого не тямлю в медицині, здався мені справді дуже хворим. «Тепер мені скоро кінець», – сказав він. «Я відчуваю. Не намагайся мене втішити, Петеріку. Але перед тим, як померти, я хочу виконати свій обов'язок щодо однієї людини, яка зробила для мене більше, аніж будь-хто у світі». Я хочу скласти новий заповіт. Це ваше право, сказав я, і якщо ви дасте мені свої розпорядження, я складу чернетку заповіту і надішлю її вам. Це мене не влаштовує, сказав він. Ти хіба не розумієш, чоловіче, що я можу не пережити цієї ночі? Я вже не писав те, що хочу. Воно в мене тут, і він став нишпурити у себе під подушкою. І ти мені зараз скажеш, годиться воно чи ні? Він дістав з-під подушки аркуш паперу з кількома нашкрябаними на ньому олівцем словами. Там усе було цілком ясно і очевидно. Він заповідав своїм племінницям та племінникові по п'ять тисяч фунтів кожному, а решту свого дуже великого статку – евридиці спрех, на знак своєї вдячності та захвату. Мені це не сподобалось, але дітися було нікуди. Я не міг послатися на психічний розлад. Розум у старого був не менш ясний, аніж у будь-кого іншого». Він подзвонив своїм двом служницям. Ті прийшли негайно. Покоївка Емма Гонд була високою жінкою середніх літ, що перебувала тут на службі багато років і самовіддона доглядала Клода. З нею прийшла також кохарка, повногруда, тридцятирічна жінка з квітучим здоров'ям. Саймон Клод подивився на них пронизливим поглядом з-під своїх кущуватих брів. «Я хочу, щоб ви були свідками мого заповіту. Еммо, подай мені мою авторучку». Емма слухняно підійшла до письмового столу. «Не там, не в лівій шухляді, дівчино!» – роздратовано кинув старий Саймон. Ти хіба не знаєш, що вона лежить у правій шухляді? Ні, вона тут, сер, сказала Емма, дістаючи авторучку. Тоді ти поклала її не туди минулого разу, пробурчав старий. Терпіти не можу, коли речі кладуть не на свої місця. Усе ще з бурчанням він узяв у неї авторучку і переписав свій власний чернитковий текст, підправлений мною на чистий аркуш паперу. Потім поставив під ним свій підпис. Емма Гонд і кухарка Люсі Девід поставили свої підписи також. Я згорнув заповіт і вклав його у довгий синій конверт. Він був, як ви розумієте, написаний на звичайному аркуші паперу. Коли служниці вже виходили з кімнати, Клод відкинувся назад на подушки, захрипівши з перекривленим судомою обличчям. Я стривожено нахилився над ним, а Емма Гонд швидко повернулася. Проте старий прийшов до тями і слабко усміхнувся. «Усе гаразд, Петеріку, не тривожся. У кожному разі тепер я помру легко після того, як зробив те, що хотів зробити». Емма Гонд подивилася на мене запитально, чи можна їй тепер покинути кімнату. Я ствердно кивнув головою, і вона вийшла, спершу зупинившись, щоб підняти синій конверт, який випав у мене з рук у хвилину тривоги. Вона подала його мені, я поклав його в кишеню свого пальта, і тоді вона вийшла. «Ти незадоволений, Петеріку?» – сказав Саймон Клод. «Ти упереджений проти неї, як і решта». Річ «Не в сказав я, – «місіс Спрех може бути такою чудовою і незрівнянною, якою себе вважає. Я не став би заперечувати, якби ви залишили їй невеличку спадщину на знак своєї вдячності. Але я скажу вам відверто, Клоде, що позбавляти спадщини свою плоть і кров на користь чужої людини не годиться». Сказавши це, я обернувся і вийшов. Я зробив усе, що міг, і висловив свій протест. Мері Клот вийшла з вітальні і перестріла мене у передпокої. Вип'яти чаю перед тим, як піти, чи не так? Заходьте сюди. І вона провела мене до вітальні. У каміні горів вогонь, і кімната здавалася затишною і приємною. Мері Допомогла мені скинути пальто, і тут її брат Джордж увійшов до кімнати. Він узяв у неї моє пальто і поклав його на стілець у далекому кутку кімнати, а тоді підійшов до вогню, де ми пили чай. Поки ми пили та їли, розмова торкнулася деяких питань, що стосувалися маєтку. Саймон Клод сказав що не стане клопотати собі ним голову і доручив вирішувати всі питання Джорджеві. Джордж був дещо знервований, покладеною на нього відповідальністю. На мою пропозицію ми зайшли після чаю до кабінету і я переглянув папери, про які йшлося. Мері Клот супроводжувала нас. За чверть години я наготувався іти. Пам'ятаючи, що залишив своє пальто у вітальні, я пішов туди, аби взяти його. У кімнаті була лише місіс Спрех, що стояла навколишки біля стільця, на якому лежало моє пальто. Вона робила щось непотрібне з критоновою оббивкою стільця. Вона підвелася з дуже червоним обличчям, коли ми увійшли». «Ця убивка перекосилася», – сказала вона. «Я прилаштувала її, як годиться. Я взяв своє пальто, одягнув його і тоді помітив, що конверт, що в нього я поклав заповіт, випав із кишені і лежав на підлозі. Я поклав його в кишеню, попрощався і пішов». Тепер я ретельно опишу всі свої дії, які вчинив після того, як повернувся до своєї контори. Я зняв пальто і дістав заповіт із кишені. Я тримав його в руці і стояв біля столу, коли увійшов мій клерк. Хтось бажав поговорити зі мною по телефону, а апарат на моєму письмовому столі вийшов із ладу. Тому я вийшов із клерком до зовнішньої контори і залишався там хвилин п'ять, розмовляючи по телефону. Коли я закінчив розмову, то побачив, що мій клерк стоїть неподалік і чекає. Прийшов містер Спрех і хоче вас бачити, сер. Я провів його до вашого кабінету. Я пішов туди і побачив, що містер Спрех сидить біля мого столу. Він підвівся і привітав мене в трохи догідливій манері, потім виголосив довгу і досить безладну промову. Головним чином це було дещо стривожене виправдання себе та своєї дружини. Він, мовляв, боїться, про що люди балакають, і таке інше, і таке інше. Його дружина, ще з дитинства, була відома чистотою свого серця та своїх мотивів, і таке інше, і таке інше. Я, боюся, відповідав йому надто різко. Наприкінець, я думаю, він зрозумів, що його візит не увінчався успіхом і досить несподівано пішов. І тоді я згадав, що залишив заповіт лежати на столі. Я взяв його, запечатав конверта, зробив на ньому відповідний напис і поклав у сейф. Тепер я підійшов до головної загадки, яка лежить в основі моєї історії. За два місяці містер Саймон Клод помер. Я не стану розводити довгі дискусії, повідомляю лише голі факти. Коли я відкрив запечатаного конверта, в якому зберігався заповіт, то знайшов там аркуш чистого паперу. Містер Петерік зробив паузу, окинувши поглядом коло зацікавлених облич. Він усміхнувся з певним самовдоволенням. «Ви, звичайно, зрозуміли, у чому тут загадка. Протягом двох місяців запечатаний конверт лежав у моєму сейфі, і у цей час ніхто не міг до нього доступитися. Тобто йдеться?» про дуже короткий відрізок часу від тієї хвилини, коли заповіт був підписаний, і до тієї, коли я замкнув його у своєму сейфі. Тепер я запитую вас, хто мав можливість його підмінити і в чиїх інтересах було так зробити. Я перерахую головні пункти – Зробивши короткий підсумок своєї розповіді, заповіт був підписаний містером Клодом. Я поклав його в конверт, поки що все гаразд. Потім я засунув його в кишеню свого пальта. Пальто взяла з моїх рук Мері і передала його Джорджеві, котрий був весь час у мене на очах, коли переносив пальто до стільця. Поки я переглядав папери в кабінеті, місіс Евридика Спрех мала цілком досить часу, щоб витягти конверт із кишені і ознайомитися з його змістом. І той факт, що конверт лежав на підлозі, а не в кишені пальта, здавалося б, підтверджує, що саме так вона й зробила. Але тут ми підходимо до дуже цікавого пункту. Вона мала сприятливу можливість замінити заповіт чистим аркушем паперу, але не мала мотиву. Заповіт був написаний на її користь, і замінивши його на чистий аркуш паперу, вона позбавила в себе спадщини, яку так мріяла одержати. Той самий аргумент можна застосувати і до містера Спрега. Він був залишений на одинці з документом, про який йдеться на два або на три хвилини у моїй конторі. Але, знову ж таки, йому не було ніякої вигоди так робити. Тож, перед нами постає така цікава проблема. Двоє людей, які мали сприятливу можливість замінити заповіт на чистий аркуш паперу, не мали мотиву для того, щоб так зробити. А двоє людей, які мали такий мотив, не мали сприятливої можливості. До речі, я не виключаю з числа підозрюваних покоївку Емму Гонт. Вона була віддана своєму молодому хазяїну та молодій хазяйці і ненавиділа спрегів. Я певен, вона могла б зробити таку підміну, якби це спало їй на думку. Та хоч вона і тримала конверт у руках, коли підняла його з підлоги і подала мені, вона безперечно не мала сприятливої можливості ознайомитися з його вмістом, і не могла також замінити його іншим конвертом, завдяки спритності рук, на яку не була здатна, бо цього конверта приніс у дім я і дуже мало ймовірно, щоб там міг знайтися його дублікат. Він озирнувся навколо, окинувши присутніх веселим поглядом. «Отже, такою є моя невеличка проблема!» «Сподіваюся, я виклав її цілком ясно!»